Рук, і той, мружачись від сонячного світла, розтирає зап'ястки та з посмішкою на змученому обличчі виходить на волю. Без все-таки брежнівські опричники, кати, трапи, людолови проти високого українського духу. Його зустрічають побратими, товариші по зброї, Дмитро Петроградов і Антін Москвиченко. Обидва захоплені його людинюковою мужністю, випромінюють вірність ідеї. На знак чого Москвиченко або Петроградов, коротше, хтось із них знімає з себе другу і модну брунатну шкірянку, бельгійська лайка, і вони разом накидають її на панькові плечі, як рицарі, бойовий білий з чорним хрестом плащ на свого звільненого із сарацинського полону товариша. Але не це головне. Трохи остронь, біля входу у скверик, поставивши одну ногу на лавку, так, щоб оголена коліна світилося на сонці, з букетиком нарцисів, стоїть, звісна річ, Магдалина. Вона у короткій, горохової барви вальветовій спідниці, жовтих махрових шкарпетках, і чоловічій, ушитій в талії сроці, в чорно-зелену клітинку, Зелений під колір її очей, а чорне – жалоба за втраченим часом, який вона провела без нього, її коханого Героя Панька. Вгадав Люденюк лише з кольорами. Коли він виходив із казематів, підписавши попередню офіційний папір, що більше не буде, його зустрічало зелене. Дерева розпустилися. І чорне. Так було на душі. Ніхто на нього зрозуміло не чекав. І з того, що майор Швець так детально обізнаний з діяльністю куму, він зробив висновок, що в їхній залізні ширенги борців за волю України затисався зрадник. Хто? Петроградов? Москоченко? Чи? Чи він сам, командир куму, самозваний майор? Присвоїти собі якесь вище звання не дозволили історичній аналогії. Майором команданта був Фідель Кастро, чесний революціонер, доки не сплутався з московським комунізмом. Люденюк, що розколовся з першого ж разу. З переговорного пункту Пантелеймон зателефонував у джерлів товаришу по боротьбі Антоші Москвиченку на прізвисько Столічний. Той говорив весело і, схоже, про панькові кагабіські митерства, нічого не знав, або навпаки знав усе. Після пустопорожніх фраз про і те, Антін утішив друга. Магдалина одружується. Хто цей щасливий знайшов у собі сили, запитати Люденюк. Якийсь мудак городський, кажуть, багатий, а на нім звуть. Ну і хрін з... Люденюк завагався. З ким, паньку? З обома. Пантелеймон хотів ще додати і з тобою теж сексоти, але стримувався, бо не був упевнений, що це саме він, Антін, і є зрадником. Додому в джерелів їхати не хотілося, тож він подався в університетський гуртожиток із твердим двоєдинним наміром. А. Знайти Петроградова. Б. Міцно напитися. Ну і що, що Митро може виявитися тим самим сексотом. А те, що хтось із двох його соратників у покуму сексот, уже жодних сумнівів не викликало. Надто вже детально згадував під час допитів Тодоріка про їхні оперативні наради та бойові дії, п'яні розмови і дрібне хуліганство, якщо чесно, ніби сам разом із ними виготовляв, а вранці з Будуна спалював наївні синьо-жовті карточки-листівки. Але все-таки хто? Ех, треба було в Торік запитати на прощання. Хоча, з іншого боку, добре що не запитав, бо Маркс його знає, чисто рукого, міг і звернути назад в кімнату з ратами на вікнах. Зрештою, відтепер йому вже однохуйственно, хто сех сот, хто берець, а хто просто купка соломи, бо він, пантелеймон людинюк. Молодий, гарний і розчарований у всіх ідейних химерах хлопець починає нове життя. Життя, в якому вже не буде місця політиці, конспірації, деревеням про боротьбу, таємним організаціям та мріям про вільну Україну. Усьому тому, що у підсумку виявляється мізерію чужих історій і слізьми п'яних кобзарів. До речі, радіо «Свобода», по якому Люданюк і почув ці рядки, він теж більше слухати не буде. Слухав, слухав, але нікому пропочуте без особливої потреби не трендів. Він буде жити хоч і романтично, але просто. Як герой ремарка, не розчаровує найпростіше – тепло, вода, хліб. І побільше пити. А з ким пити – а як не зі своїми побратимами-кумами Мєтром Первим, тобто Дмитром Петроградовим та Тошою Столічним. Суть Антін Москвиченко – один із яких гад, продажний, секретний, сотрудник КГБ і Сволота. Але приятелювати все-таки доведеться з ними, бо більше близьких друзів у Пантелеймона не було, якщо, звісно, не рахувати Серафима, який на цьому етапі духовних пошуків не те, що не пив, а вже й не їв. Та Магдалини, яку він зі свого життя викреслив. Чи це вона його? На щастя, якраз у ті часи в першій половині лицемірних і безпросвітних, коли здавалося, що час застиг як бетон 80-х років, у місті відкрився один із перших закладів громадського харчування з претензією на бар західного типу. Він мав якусь офіційну назву але перші завсідники відразу ж назвали це місце Сайгоном. Чому достебенно, ніхто не знав, але назва прижилася. Там було, як в американському фільмі, «Напівтемрява». Музика з магнітофона, диско, абба чи лентано, із барменкою, яка готувала справжні коктейлі, високі табурети і дозволялося курити. Чого ще треба розчарованій душі втомленого воїна розбитої армії. Люденюк з комами сидів там мало не кожного вечора, залишало від грошей, і було їм добре. Начитаний пантелеймон хитався сказати б, як маятник, але точніше буде, як п'яний, що повертається з корчми додому, між тими, з кого робити життя з хема чи з ремарка. Найкраще виходило раз так, а раз так. Смішні вони три товариші. Він, Столічний і Мьотра. Перший. Усі троє знають, що їхню підпільну антисовітську групу КГБ розгромило. Один із них зрадник, двом із них невідомо, хто це, але відтоді, як панька випустили з казематів,